щедро набулькавши коньяку у високу чарку, з таких зазвичай п'ють горілку. Ріг простягнув її Максиму Бойку, підсунув шоколадку, хлюпнув собі не так щедро, бо лікарі зробили йому останнє китайське попередження і урочисто промовив. Ну, Максиме Степановичу, що я тобі скажу? Поки що інвестор задоволений. Відомості на зарплату підписав і навіть дав добро видати автору ідеї невеличку премію. Вона дарівня сумі штрафу, який ти повинен був заплатити за історію з білим чаклуном і отим дільничним. Тому штраф твій анулюється, за це і вип'ємо. Начальник і підлеглий випили, зажували шоколадкою і рік тут таки без довгої паузи налив Бойкові ще. Цього разу майже вінці, собі ж лише трошки поновив. Ну, Максиме Степановичу, що я тобі ще скажу, повів він далі. За ці кілька днів, що ми з числа в число даємо розвиток історії про зниклий труп, висуваємо різні версії, головне, небезпідставно звинувачуємо ненависну народом міліцію в некомпетентності, тираж газети зріс. По Києву більше, по регіонах не так, але все одно це показник. Це означає, що працювати моя команда може, якщо захоче. Давай за те, аби частіше хотілося. Бойко кивнув, випив, але не до дна і жестом зупинив рога коли той взявся наливати йому чергову порцію. У вівторок увечері він остаточно помирився зіркою. Мир був тоді ж підписаний у ліжку, і наступні дні до цього мирного договору лише інтенсивно додавалися нові пункти. Розуміючи, що вдячний шеф радше накачає його коньяком, який він сам не купує, а отримує як презент від різних важливих ділових відвідувачів, аніж розщедриться на грошову винагороду, Бойко відчуне безпеку не втриматися. Це означає чергове повернення додому на рогах і відновлення військових дій з дружиною. Наші люди тільки такі історії і ковтають, сказав Максим, аби п'янка хоч чимось нагадувала розмову. Мене інше хвилює. Ріг капнув собі в чарку. У кожній історії повинен бути кінець, фінал. Як ми цю будемо закінчувати? А все придумано без нас, заспокоїв шефа Бойко. Як то кажуть, самим життям? Сьогодні п'ятниця, суботи на неділю, традиційно нічого не відбувається, наша газета, між іншим. Теж не виходить. У понеділок нашим читачам захочеться чогось нового і, як правило, не такого жорстокого. Вихідні дають нам природну фору. Забудеться. Зовсім? недовірливо запитав рік. Не зовсім, погодився Максим. Та якщо навіть про Юлю Тимошенко не писати в газетах тиждень. «Увага до неї відвернеться сама собою, такі закони нашого ринку. І ви, Валентина Семеновичу, краще за мене це знаєте. Існує лише те, про що пишуть в газетах». І все ж таки гріх замислено покрутив чарку в руці. «Що робити з жіночим трупом? Ми його все ж таки знайдемо? Чи історія потрапить у розряд нерозгаданих загадок?» знайти було б краще, погодився Бойко. Але самі розумієте, нам потрібен для цього справжній труп. Навіть пояснювати нічого не треба. Спочатку був, тепер нема. І навпаки, спочатку не було, тепер є. Хе. В мене один кандидат є. Кандидатка. мрійло промовив ріг. Такий трупачок був би, прости господи, що кажу, він перехрестився і випив. Допив свій коньяк і Максим на закличний редакторів жест і з жалем, але все ж таки твердо похитав головою. Добре, поміркуємо. Може, ти маєш рацію. Навіть швидше за все маєш. Розмокчиться, притреться все. Тільки б тепер у нас десь не протекло. Надто багато народу про деталі знає. Всі вони зацікавлені мовчати, заспокоїв його Бойко. Особливо я. Ну чого мовчиш? Тонкі пальці Ірини м'яко пестили Максима по грудях. Пальчик по черзі об'яв колом кожен сосок, і перш ніж зробити це, жінка наслинила пальця. Бойко лежав на спині, заплющивши очі, і не поспішав подавати ознак життя. Підвівшись на лікті, Ірина дмухнула чоловікові в обличчя. у подав він голос. «Спиш?» — тихо запитала вона, наперед знаючи відповідь. «Ага», — протягнув Максим. «Ти безсовісний». «Чого?» «Во не хочеш поговорити по тому, як...» Отримав своє. Ірина стиснула пальцями його правий сосок. Моє? Е -е! А я серйозно, Максику? Запитатися хочу. Тепер він розплющив очі та, простягнувши руку, намацав вимикач і ввімкнув нічник у вигляді каченяти Дональда. Спальня освітилася тьмяним рожевим світлом. Ну що таке? «Що у вас там за чергова сенсація? Сам пишеш мені, ні про що не розказуєш. Це правда, що від міліції трупи тікають?» «Еге», – протягнув Максим, думаючи зараз зовсім не про втечу жіночого трупа, а про живу, теплу, м'яку й красиву жінку, яка лежала поруч, із якою він десять хвилин тому займався сексом, та сподівався, що на сьогодні це не буде останній раз. «Ну не спи! Алло!» Ірина легенько ляснула його по щоці. «Не сплю!» Розслаблено протягнув Максим. «Але дуже хочу!» «То це правда чи ні?» Від того, що її природну жіночу цікавість не задовольнили, Ірина починала потроху дратуватися. «А...» «Ти про що? Я дуже хочу, це правда. Поки ти мені все про того трупа-втікача не розкажеш, можеш ні на що не розраховувати».